Catizma 15. Psalmul 105. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mira lui. Cine va grăi puterile Domnului? Cine va face auzite toate laudele lui? Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Aduce aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoință ta față de poporul tău. Cercetează-ne pe noi cu mântuirea ta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 Și-a certat Marea Roșie și-a secat-o și-a condus pe ei prin mijlocul mării ca prin pustie. El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau și-a izbăvit pe ei din mâna vrășmașului. Și-a acoperit apa pe cei ce asuprau pe ei, niciunul din ei n-a rămas. Și-au crezut în cuvintele lui și-au cântat laudă lui. Dar de grabă au uitat lucrurile lui și n-au suferit sfatul lui. Și-au fost cuprinși de mare poftă în pustie și-au ispitit pe Dumnezeu un loc fără de apă. Și le-a împlinit cererea lor și-a săturat sufletele lor. Și-au mâniat pe Moise în tabără și pe Aron, Sfântul Domnului. S-a deschis pământul și-a înghețit pe Datan și-a acoperit adunarea lui Aviron. Și s-a aprins foc în adunarea lor văpaia ars pe păcătoși. Și-au făcut vițel în horeb și s-au închinat idolului. Și-au schimbat slava lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu, care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt. Lucruri minunate în pământul lui Ham și în în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsii și ar fi pierdut dacă Moise alesul lui n-ar fi stat înaintea feței lui ca să întoarcă mânia lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul lui, Ce au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci l a ridicat mâna sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie, și să doboare sămânța lor într-un neamur și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertit lui Baal pe ori și-au mâncat jertfele morților și l-au întărâtat pe el cu faptele lor și-au murit mulți dintre ei. Dar a stat Fineesc și l-a îmblânzit și a încetat bătaia. Și s-a socotit lui într-o dreptate din neam în neam până în veac. Apoi l-au mâniat pe el la apa certării și moi s-a suferit pentru ei, că au amărât duhul lui și au grăit nesocotit cu buzele lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor. Și-au jertfit idolilor lor și s-au smintit. Au jertvit pe fiilor și pe fetele lor idolilor, au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor și al fetelor lor, pe care i-au jertvit idolilor din Canaan și s-a spurcat pământul de sânge. S-au pângărit de lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului său și a urât moștenirea sa. Și i-a dat pe ei mâinile neamurilor și au stăpânit pe ei cei ce urau pe ei. Vrăjmașilor i-au asuprit pe ei și au fost nefericiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au omărât pe el cu sfatul lor și i-au umilit pentru fără de legile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necășau ei, a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul lui și s-a căit după mulțimea milei sale. Și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Izbovește-ne, Doamne, Dumnezeu nostru, și ne adună din neamuri, ca să lăudăm numele Cel Sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel din veac și până în veac, tot poporul să zică, Amin, Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor, Amin.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 Lăudați pe Domnul că este bun, că în este mila Lui. Să spună ce-i izbăviți de Domnul pe care i-a izbăvit din mâna vrășmașului. Din țări i-a adunat pe ei de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Rătăcit au în pustie, în pământ fără de apă, și cale spre cetatea de locuit n-au găsit. Erau flămânși și însetați, sufletul lor întrânsi se sfârșea. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a pe ei. Și i-a povăsuit pe cale dreaptă ca să meargă spre cetatea de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. ca a săturat suflet însetat și suflet flămând a umplut de bunătăți. Cedeau în întuneric și în umbra morții, erau fericați de sărăcie și de fier. Pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui înalt au întăritat. El a umilit într-o senel inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute. Dar au strigat către Domnul în cazurile lor și din nevoile lor e izbăvit pe ei. Și i-a scos pe ei din întuneric și din umbra morții ce legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui! Pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a sfărâmat porți de aramă și zăvoarele de și a ajutat să iasă din calea fără de legilor, căci pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor ei izbovit. Trimisa cuvântul său și a vindecat pe ei,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 Și pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe el. Prefăcut-a pustiul în iezer de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de ape. Și-a așezat acolo pe cei flămânzi și-au zidit cetate de locuit. Și-au semănat țarine și-au sălit vi, și-au strâns belșug de roade. Și a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte, și vitele lor nu le-a împuținat. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii. Aruncat a dispreț asupra lor și a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac la izbovit izbăvit de sărăcie și a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepsi și se vor veseli și toată fără de legea-și va gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Slavă Tatului și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în veci vecelor, amin. Aliluia! aleluia, aleluia, Slavă-ți-e Dumnezeule! Aliluia! aleluia, Slavă-ți-e Dumnezeule! Aliluia! aleluia, slavă ți Doamne miluiește! Doamne miluiește! Doamne miluiește! Slavă Tatului și Fiului și Sfântului Duh!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 Salmul 107 Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta voi și voi lăuda într o inima mea. Deșteaptă-te slava mea, deșteaptă-te psaltire și alăută, deșteptamă voi dimineața. lăudate voi între popoare, Doamne, cânta voi-ți între neamuri, că mai mare decât cerurile este mila ta și până la noria adevărul tău. Înăuntă-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta, ca să se izbăvească cei plăcuți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi, Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al lui. Înălțam-mă voi și voi împărți chemul și valea Sucot o voi măsura. Al meu este Galaad și al meu este Manasse și Efraim sprijinul capului meu. Iuda, legiuitorul meu, Moab vas al spălării mele. Spre idumeia voi arunca încălțămintea mea? Mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetatea întărită? Cine mă va povățui până în idumeia? Oare nu tu, Dumnezeu le ce ne-ai pe noi? Oare nu vei ieși Dumnezeule lecoștirile noastre? Dă-ne nou ajutor ca să ieșim din necaz, că deși șartă este izbăvirea cea de la oameni, cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrășmașii noștri.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 și cu rușinea lor ca și cum înveșmânt să se învelească. Lăudavă-i pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multor al voi mări pe el, Că a stat de-a dreapta săracului ca să-i sufletul lui de cei ce-l prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecelor a mine. Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă-ți Dumnezeule!